Călătorii în clar obscur Pista 8 Realizam tinerețea sublimă a poetului, capacitatea lui de simțire, de iubire chiar, intensitatea gândului și a arderilor poetice și mă simțeam solidar cu el și prin el, cu lumea, cu viața, cu ideea de participare activă, tensionată și creatoare, dincolo de vârstă și dezvăltețea trupului. Cred că avea aproape 80 de ani când scria Într-adevăr, destinul e tulburat de o floare ieșită de neunde, necum și la întâmplare Și se trezește în rouă din somnul ei închis, trecând dintr-o visare tăcută într-alt vis Nici pravilele aspre, nici jugul lor nu pot să împiedice ivirea garoafelor de tot Sau acordul eminescian Voiam să pleci, voiam să și rămâi ai ascultat de gândul cel din tâi, nu te oprise gândul fără glas. De ce ai plecat? De ce ai mai fi rămas? El, ce se vedea copac desfrunzit în livadă, nătâng între foi de hârtie, m-a obligat să învăț la vârsta părului alb o poezie de superb mesaj umanist pe care mi-am putut-o trece ca program. Fă-ți datoria până în capăt, bine! Sunt datorii și celul și povara, fie că mângâi omul, fie că ți aperi țara, și așteaptă ceasul tău, că vine. Nu-ți fie teamă, alta nu-i menirea că te codești, Mișel sau înțelept. Ține netrebnicilor crânce în piept, că porți în tine toată omenirea. Ai luat de jos poveri, ți se cuvine și te mai cere una, nu-i nimic. E grea, ție cârca plină, ia-o și pe ea și așteaptă-ți și sfârșitul cu fruntea sus, că vine. Mărturiseam cu alt prilej că printre poeți mai aveam o slăbiciune. Ea se numea Baudelaire, folosesc greșit trecutul, Le Fleur du Mal se află mereu pe biroul meu. De câte ori m-am ocupat de pictură, de tot atâtea ori mă urmăreau caracterizările lui din Le Far. Când îl priveam pe Rubens, îmi sunau în minte versurile. Fleuve d'Ubli, Jardin de la Paris. Când vedeam vreo operă semnată de Da Vinci, auzeam miroar profund et sombră. Rembrandt devenise și pentru mine trist opital tour ampli de murmur. Yar Michelangelo, lieu Vague où l'on voit des Hercules se mêler à des Christes et se lever tout droit Vato era ce carnaval où bien des cœurs illustres comme des papillons en flamboyant. Pekungoya, cauchemar plein de choses inconnues, Yar de la Croix, lac de sang ante de mauvais anges. Bodler a însemnat și înseamnă mult pentru mine, iar când la Paris, prin 1970, la sfârșitul unei discuții științifice, am spus «Pour soulever un lourd sizif, il faudrait ton curaj» pentru a termina cu «Main joaiu d'or însevelit, dans le ténèbres et ubli, bien loin de Pioche de sonde, ment fleur et penche a regret son parfum doux, Com un secret dans le solitude povara-i grea, o să-mi ajungă, sisiv, nici chiar răbdarea ta. Atâtea juvaieruri sunt uitate în beznă și în pământ, dormind în veci necercetate, atâtea flori dau un zadar parfumul lor subtil și rar, în taină și în singurătate. Traducere Alexandru Filipide Am înțeles că am câștigat de două ori pe cei care m-au ascultat și pentru adevărul celor spuse de mine în dizertație, care se adresa minților, și pentru adevărul ideii și sentimentului din poezie, care se adresa inimilor. Venise un român și a vrut să le spună că Baudelaire și Medicina pot conviețui perfect în sufletul așa om. Dar întâlnirile mele cu literatura nu s-au redus la poezie. Îi am printre intim și perebreanul, și pe Leon Dode, și pe Tolstoi, și pe Sadoveanu, și pe Andrei Moroa. Și am verificat prin propria mea experiență ce dreptate a avut Ibraileanu atunci când ne dezvăluia schimbarea de reacție la relecturarea Anei Carenina după mai mulți ani. Călătoriile mele m-au purtat prin biblioteci și librării și s-au înmulțit fișele și extrasele din literatură, cum s-a îmbogățit propria mea colecție de cărți Și pentru că, vorbind de drumurile mele, am ajuns implicit să evoc și conexiunile pe care le-am stabilit cu arta Și chiar conexiunile dintre arte, trebuie să accept o triplă legătură Spania și Prado au însemnat pentru mine cristalizarea unei idei despre pictură Viena și Caraian au însemnat pentru mine redescoperirea lui Beethoven și Wagner, iar Londra rămâne locul în care, după mai multe strădanii, am putut vedea pe viu cum Shakespeare este cu adevărat contemporanul nostru. Literatura ca artă a cuvântului mi-a dezvoltat grija și răspunderea față de slova tipărită sau de cea rostită. Forța ei nucleară, mai puternică decât orice bombă, decât orice armă, Mereu capabilă să mângâie sau să lovească, să dezvăluie sau să îngroape, să ridice sau să prăbușească, să apere sau să atace, să servească idealurile cele mai nobile, sau să devină vai instrument dezonorant, violent, hidos și dezumanizant, să exprime adevărul sau să-l siluiască, să bucure sau să întristeze, să îndrepte sau să strice. Ei bine, forța slovei, forța inegalabilă a cuvântului, mi-a impus respect, iubire și nenumărate temeri. Căci acest nobil produs al omului, prin care el, omul, a devenit om și tinde să fie tot mai om, poate ajunge și altceva. Să mă explic. Din cronica familiei mele reiese că unul dintre strămoșii mei după mamă prevestiseră scoala țărănească din 1907. Din păcate însă, acest străbun vizionar a fost foarte parcimonios cu urmașii, ne lăsând prețiosul dar niciunuia dintre ei. De ce nu mi-a transmis și mie măcar o fărâmă din marea vocației? Alminter aș fi prevăzut, poate, că în ziua de 5 februarie a anului 1969, orele 8, va trebui să mă înfățișez la Oficiul de Prevederi Sociale din Splaiul Independenței numărul 61, pentru a mi se înmâna decizia de pensionare. Cu alte cuvinte, fusesem tras pe linia moartă, cum se zice în deopște. Și fiindcă am uzat de o asemenea formulare, mi-aș permite să fac un scurt exercițiu lingvistic. Expresia pe linia moartă nu este, cred, chiar așa de veche în limba română. Bănuiesc că a fost pusă în circulație odată cu construirea primului drum de fier de la noi, care, precum se știe, lega Bucureștiul de Giurgiu. Tot căilor ferate le-ar reveni și paternitatea variantei de-a pus pe linie moartă, pe care o birocrație ingenioasă și inspirată, creatoarea unui limbaj plin de eufemisme, și-a însușit-o fără echivoc și cu spirit ironic. Se mai folosește formula Te-a scos ca pe o măsea stricată, dar aceasta sună mult mai brutal, și riscă să supere urechile mai sensibile. Oricum, nu mai are legături cu utila instituție a căilor ferate. Filologia de veche tradiție, optând pentru limbajul decent, nici n-a adoptat-o decât pentru anumite cercuri și împrejurări. De o vârstă ceva mai înaintată, mult mai tranșantă și chiar mai frecventă, este expresia «te-a trimis la plimbare», care oferă oricum o perspectivă ceva mai atrăgătoare. Fiindcă a te plimba este un lucru îmbietor, implicând plăcerea mișcării, a priveliștilor care ni se oferă, fiind totodată și un mijloc de a-ți întări sănătatea. Să te invite cineva indirect la plimbare și încă la una îndelungată, ce poate fi mai amabil și mai promițător? Lucrurile se complică doar atunci când celui trimis la plimbare nu-i arde de așa ceva ci vrea să muncească, fiindcă se simte încă util și în stare să mai lucreze. Te plimbi numai dacă ai chef. Altfel, plimbarea forțată împotriva voinței devine o silnicie, un prilej de a-ți blestema soarta. Nu-i nicio exagerare în aceste afirmații. Cunosc cel puțin un caz, în afară de al meu, când plimbarea s-a transformat într-un autentic coșmar. Cândva un pacient mi-a istorisit cum fusese chemat într-o zi și îi se declaraseră următoarele. Având în vedere că în ultimii ani ai depus o muncă uriașă, prin care ai adus reale servicii întreprinderii, ți se cuvine o răsplată. Uite, ai un bilet pentru cota 1400." Și ce să fac acolo?" a întrebat omul. Să te plimbi și să te odihnești," i s-a replicat. Numai că această răsplată a făcut din el un nefericit. Odată ajuns la cota 1400, plimbarea și odihna au devenit un canon. Avea insomnii. Când a țipea, îl încerca senzația unei alunecări în abis. Tot timpul se gândea la câte mai avea de făcut. Nu i dea de plimbare și de odihnă, întrucât se simțea apt de muncă în deplinătatea facultăților sale fizice și morale. Se știa de altfel util și necesar la locul de muncă. În aceste condiții, plimbarea și odihna erau surse de iritare, de neliniște și de stres. Poate părea ciudat pentru alții, dar acesta era purul adevăr. O adevărată astenie nervoasă, îmi mărturisea nefericitul, care mi-a povestit în continuare. Am sosit marți la cota 1400. M-am prăbușit într-un fotoliu, nefiind în stare să mă mai ridic. Totul era fără culoare și insipid. În schimb, aveam o imensă dorință de muncă. Miercuri, unicul gând ce mă urmărea, era acela să fug înapoi de unde fusesem trimis la plimbare. Aerul mi se părea înnăbușitor și evitam să-l trag în piept cu tot ozonul său binecuvântat. Mi era capul gol. Mă gândeam cu nostalgie la locul de muncă. Joi, nicio bucurie de viață. Mă simțeam, ca ființă umană, complet anulat. Și atunci, atunci am plecat. Același sentiment l-am încercat și eu când m-am trezit pensionat. Dificultatea de a mă regăsi sporea cu fiecare secundă. Am căutat un refugiu în lectură, dar nu l-am găsit. Am încercat să mă plimb, să bat parcurile Bucureștiului și străzile pe care de mult doream să le văd, dar simțeam nevoia să mă afund într-o bibliotecă or să intru în laborator. Am vrut să-mi văd câțiva prieteni, însă în același timp doream să fiu singur. Atunci m-am apucat să scriu, dar până una alta m-am hotărât să și acționez. Ați păstra mintea limpede în asemenea situații este o performanță reală, fiindcă și o judecată dintre cele mai cumpănite poate fi zdruncinată de simțămintele ce te încearcă. Toată lumea mi se părea de-a de proporțiile și imaginele ei deveniseră nefirești ca și cum o priveam cu capul în jos. Ori, cum înfăurisem altă imagine despre lume, cea răsturnată contrasta violent cu a mea. E drept că modul de a gândi al oamenilor vădește atâta diversitate încât este greu să dai un răspuns echitabil la întrebarea a cui judecată ți se pare mai bună. Mai ușor este să precizezi care anume coincide cu a ta și aceasta pentru că, dibuind într-una după afinități, uneori le descoperi la cei din prejur, și nu doar pe planul gândirii, ci și pe alți parametri. Or pentru mine devenise vital să-mi aflu tangențe reconfortante pentru a-mi redresa echilibrul surpat de pe urma impactului cu absurdul, căci absurdul ședea la temelia nefericirii mele. De altminteri, mulți scriitori de-ai noștri au zugrăvit în diferite lucrări această stare paradoxală și m-aș opri asupra unui articol semnat de Aurel Baranga, în care omul de teatru se dovedește pe cât de inspirat, pe atât de incisiv. Dramaturgul își intitulează tirada apropo de foi de viță. Și iată câteva spicuiri care mi-au mers la inimă. Citez. Am fost încredințat toată viața că foiile de viță sunt necesare la prelucrarea sărmăluțelor servite cu smântâna adiacentă. Cât de tare, cât de fundamental și cât de impardonabil m-am înșelat. Căci clasicele foi de viță, continuă autorul, parcă dezmeticit, parcă nemulțumit, sunt folosite în ultima vreme mai ales la lucrarea cuiva. Ce înseamnă a lucra pe cineva? Înseamnă al înfunda, al băga mesa, al compromite, al desfința cu desăvârșire Lucrătura începe de obicei astfel Pui ochii pe un om Îți devine subit antipatic Începi să te convingi că personajul este lipsit de orice calitate Dar mai ales te pătrunzi de o concluzie Individul, fiindcă altfel nu poți să-l numești Îți poartă vizibil sâmbetele din acea clipă, sentința implacabilă se definitivează și, ca un blestem biblic, a fost pronunțată. Tipul trebuie lucrat. Și nu așa simplu elementar, ci în foi de viță. Tehnica e verificată și sigură. Individul respectiv e înconjurat de suspiciuni nelămurite. ăsta e și rolul foilor de viță. Tot ce face, propune sau încearcă e suspectat. Fiecare frază pronunțată de el este despicată în patru cu ajutorul unui aparat electronic de detectat erorile. În această epocă încep să-și dea concursul dezinteresat, diversi binevoitori, oricând gata să adune șapte zvonuri și ipoteze comunicate confidențial. Citatele sunt colaționate cu grijă, coroborate și umflate până la dimensiuni astronomice. E perioada în care, cu ajutorul unor specialiști în zootehnie, se face din țânțar armăsar. Apoi, când dosarul a căpătat volumul necesar, se pune la cale ședința. Se iau din vreme toate măsurile organizatorice dictate de împrejurări. Sunt stabiliți vorbitorii, citește defăimătorii, nota noastră, ordinea în care vor lua cuvântul, felul cum va progresa rechizitoriu, implacabil în probele lui. Și la sfârșit, Finis coronat opus, concluzia. Individul, tipul, căci tovareș nu poate fi numit, n-are ce căuta în mijlocul nostru. La o asemenea ședință, cineva a spus despre un om aflat sub ploaia torențială a acuzațiilor. Eu, tovarăș țin să remarc un lucru. Tovarășul, și ghilimelele erau evidente, muncește. Dar de ce, tovarăș? Ca să se remarce, ca să se evidențieze. Nu poți face altceva decât să râzi. Nu sunt însă sigur de efectele absolute ale comicului, deoarece s-ar putea ca amploarea farsei și finalul ei să facă necesară suprimarea subită a râsului pentru a ajunge la o altă concluzie, mai deprimantă. Închei citatul. Nu trebuie să ne sperie cuvintele mari nici locurile comune. Vreau să spun că nici măcar o banală ședință, ca aceea despre care vorbea Aurel Baranga, nu trebuie să excludă prezența rațiunii și a bunului simț. Desigur, dramaturgul nu se dezminte nici atunci când se dezvăluie ca panfletar. El operează cu reducții și generalizări, cu îngroșări și ajunge firesc la caricatură. Dar, dincolo de procedeul artistic, se ascunde un adevăr o realitate posibilă și care, vai, nu a fost încă eradicată. În fața unui asemenea spectacol nu-ți poți asuma condiția de spectator. Omenia, responsabilitatea, criteriile morale ale lumii noastre nu pot accepta fenomenul. Ce legătură are însă cu mine această digresiune lingvistico-etică? În jocul de lumina și umbra, în jocul de amintirile, Revine ca un reper de veche momentul 68-69 Or, atunci am trăit eu însum desfășurarea unei acțiuni de lucrare în foi de viță Trebuie să admit că metoda lucrării în foi de viță își bazează toate reușitele pe aceea că cel lucrat nu mai are nicio scăpare Nu se poate elibera și în cele din urmă se sufocă spre satisfacția celor care o aplică Metoda o trăvește atmosfera prin ea, relațiile umane se destramă. Moral, omul cade pe treapta cea mai de jos. Autorilor li se asigură prosperitatea, în timp ce alții sunt trași pe linie moartă sau puși pe liber, ori trimiși la plimbare. Ori cum ei spune unei asemenea manevre, tot una e pentru cel lucrat în foi de viță. Se pare că locul cel mai potrivit și ocazia cea mai nimerită pentru a-l lucra pe cineva în foi de viță este o adunare. Să fie adevărat, eu unul vorbesc în cunoștință de cauză. Am făcut experiența pe viu. Decizia 8087 nu mi-a picat din senin, ci a reclamat un mare volum de muncă din partea celor care s-au ocupat de destinul meu. Din conul de umbră prind viață amintirile. Cineva s-a ridicat și a luat cuvântul. Știam dinainte ce avea să spună, nu știam însă când se va opri și în ce fel. Îi ia locul un altul, aceeași placă. Totul s-a luat de la început, întors pe dos și pe față, în aceeași manieră și același limbaj. Și placa supra-solicitată, cu multe zgrieturi, scotea sunete atât de stridente, încât mi-ar fi trebuit nerv de oțel ca să-i rezist. Și o stăteam și mă întrebam, pentru ce toate astea? Cui folosește o atare ședință? Cinci ore din viața unor oameni risipite în van. Am fi putut în acest răstimp să ne vedem de treburi, să ne plimbăm, să citim, să ne mângâiem copiii, să ne sărutăm ființele îndrăgite, să facem o invenție, o descoperire, ori să ne exercităm profesiunea salvând o viață de om. Oricum, să ne aducem aminte că existența fiind limitată nu ți-e permis să o întuneci și să o bați jocorești nici măcar pentru cinci minute. Mă uimea exaltarea unora dintre vorbitori. Un fel de fervoare mistică. Mă întrebam dacă, știind că sunt departe de adevăr, nu credeau și ei pe jumătate minciuna. M-a cuprins o tristețe amestecată cu mânie și cu dezgust. Aproape toți cavalerii care au luat cuvântul în ședința consacrată a aflării adevărului cu timpul au dat bir cu fugiții. Nu peste multă vreme, unii au dezertat, alții au trădat. Știu, nu am dreptul să impun nimănui cum și cât să-și iubească patria. Dar ca om, ca medic, ca cetățean, am datoria să-i osândesc, să nu-i iert. Nu pentru ce au făcut în ședință, ci pentru ceea ce au făcut după aceea. Se pare însă că gesturile se leagă între ele. Așadar, cinci ore de lucrătură, deși cuprinse sub denumirea analiză. Bun prilej pentru cei de rea credință să sape o prăpastie între oameni, să-i traumatizeze sufletește și să-i arunce în disperare. Bun prilej pentru o lucrătură în foi de viță. Un moment îngrozitor. O sporovăială șartă, când ai ocazia să debitezi inepții. Eram ispitit să cred că toată lumea își pierduse uzul rațiunii, vorba lui Conuiancu. Totuși, Totuși, după ce totul a luat sfârșit, toți au plecat pe la casele lor, mulțumiți și convinși că n-a fost o ispravă oarecare, ci una strașnică. Un material gras pentru umoriști, psihologi și chiar pentru psihiatrii. Când unul dintre eroii acestei farse jucată în acea noapte de pomină în cel mai autentic stil caragialesc, a luat cuvântul și m-a acuzat că sunt partizanul psihosomaticii, a căzut cerul pe mine și mi-am zis, Mare-i grădina ta, Doamne! După aceea m-am liniștit. Nu mai aveam nicio îndoială că totul fusese o glumă de cel mai prost gust. Dar piesa continua. Cu siguranță că erau unii care jubilau. L-am prins cu mâța în sac, să-l înghesuim, să-l înfundăm, să-i meargă fulgii. Cu alte cuvinte, dacă psihosomatica, după concepția unora, nu era decât o falsă disciplină, deci fără temei științific și prin urmare capitalistă, vezi, Doamne, eu nu puteam fi decât ce? Un înrăit și primejdios adept al exploatării omului de către om, strecurat pe furiș în sânul socialismului. În ce scop? Era la mintea oricui. Ați văzut la cel putea duce mintea pe un profesor universitar? Poți născoci istorii, dar un atare raționament nu. Și de ce spun toate acestea? Ca să se ia aminte. Nu sunt chiar atât de naiv ca să-mi închipui că lecțiile istoriei fac minuni. Dar ceva tot rămâne. Redau pentru cei care nu au consultat încă dicționarul de neologisme textul explicativ cu privire la termenul psihosomatică. Acolo este scris, citez. Disciplina medicală care studiază bolile psihice, tulburările legate de cauze psihice, de conflicte psihologice, în general inconștiente. Închei citatul. După cum se vede, nu se află niciun cuvânt senzațional sau primejdios. Dacă l-ai întreba astăzi pe antipsihosomaticul din trecut, ei ce ai de zis, mai întâi ar ridica din numeri, după care desigur ar declara. Am fost antipsihosomatic atunci, recunosc. Dar acum nu mai sunt. Am trecut la o altă credință. De fapt, nu-i nimic rău în asta. Nu degeaba se spune, dă Doamne, mintea acea de pe urmă. Așa că omului nostru i-a dat-o, poate. Dar stați că n-am isprăvit. Povestea e lungă și complicată, dar trebuie spusă și ascultată măcar pentru savoarea ei. Mi s-au adus și alte acuze, ca de pildă. Pentru ce pretind candidaților la examenul de specialist ori de medic primar să opereze pe viu și nu pe cadavre? Asta e just? Nu e o prejudecată antiștiințifică? Sau cel puțin un capriciu? Ori, de ce nu arată mai multă blândețe și înțelegere candidaților? Pentru ce nu închide ochii când un oarecare sărman, poate cu familie și cu tot soiul de angarale pe cap, aspiră la un post universitar? Ce îi se pare grozav în această pretenție? Așa încurajez tinerii universitari? Fragetele vlăstare care formează eșalonul de mâine asigură viitorul științei autohtone, urmând să ne înlocuiască pe noi ăștia bătrâni. În fond, fiecare are dreptul la o pâine și la un loc sub soare. Și din nou imputarea că mă arăt neîndurător. Ba mai grav chiar că aș sabota interesele țării și ale științei. Îmi pusesem cumva în minte să fac revoluție la colțea? Nu era mai bine cum fusese? Trebuia să întorc totul pe dos? ce îmi cășunase cu lucruri noi când cele vechi se știau pe de rost? La ce bun? Și de ce? Același de ce care nu se mai isprăvea. Că munceam, nimeni nu contesta. Dar de ce mă întreceam cu firea? Ce noi mă avea neostoita mea râvnă? Ce taini se ascundea Pentru că nimeni nu te pe brânci fără un motiv oarecare. În fond, ce urmăream? Nu cumva... Dar aici se căsca genunea unui mister în care pluteam ca într-o magmă, fără a întrezări un liman. Bineînțeles că biata mea neputință a fost tălmăcită prin simulare. Mă prefăceam a nu ști un fapt care devenise notoriu. Se pusese în circulație o intenție carieristă. Asta mi-ar fi fost ambiția. Și nu de o zi sau de două, ci de când venisem la colțea. Or, atunci, la ce mă mai puteam aștepta din partea celui vizat decât la o ripostă pe măsura păcatului de care mă făcusem culpabil? Puneți-l pe liber, trăgeți-l pe linie moartă, poftiți-l puțin la plimbare, lucrați-l în foi de viță. Și totuși, șase luni mai târziu, în Consiliul Institutului, când îi veni rândul să-și pronunțe riposta, Așa zisul rival purta masca nepărtinirii, vorbind cu un pătat și cu un aer solemn, care imprimă adunării o reală sobrietate. Încetară ca prin minune ochiadele cu subtextul îl aranjăm noi. Dispărură și vorbele în doi peri, acuzele veninoase și exasperantele interogații, care, vorbind cu dreptate, nici nu și-ar fi avut locul într-un plen cuprinzând 33 de ilustre fețe, căci atâția erau colegii chemați să-mi hotărască destinul. Dintre toți, numai 16 s-au rostit împotriva trecerii mele la pensie. Restul de 17 amuțiseră brusc. De ce și-au strâns buzele? Nu aș putea să răspund, deoarece zeii nu își dezvăluie tainele. Deși înzestrat de natură cu toate atributele speciei sale superioare, în comportarea din societate, uneori omul vădește scăderi de netolerat. Oare unde se produce eroarea? Și mai ales este o eroare de metodă? Iar dacă răspunsul este afirmativ, unde și când o putem decela? Și cărui fapt îi se datorează? Unii îmi vor răspunde. Se datorează eternului și nu odată dramaticului conflict dintre vechi și nou. Dar unde se află vechiul și unde noul? Nu cumva în noi înșine? În schimb, pot reda cu fidelitate îndemnul născocitului meu rival. Faceți precum vă dictează conștiința. Așa s-a rostit el solemn și cu detașare. Auzindu-l, orice neprevenit s-ar fi simțit înclinat să exclame Ce om generos, imparțial și integru! Nu-i poartă rivalului niciun strop de ranchiună, nu se lasă furat de răfuierile personale, ci se gândește numai la viitorul medicinii române. Merită toată lauda. Astfel ar fi conchis numai ascultătorul neavizat. Un altul, mai atent și mai bine informat, nu s-ar fi putut lăsa înșelat. O cântărire mai exactă a cuvintelor sale, corelată cu urmările de fapt, l-ar fi abătut pe audientul credul de la convingerea formulată în pripă.